arisaya eh Dapat. dah pay lah eh Cuma ambil apa kau nak Cuma ambil apa yang kau nak Tunggu saya seminggu awal. Oh tidak. Kamu tak sebodoh itu untuk cuba curi barang-barang saya, betul tak? RJ, saya terpaksa bunuh kamu. Tolonglah, saya cuma haiwan terdesak cuba menyiara keluarganya. Kamu tak ada keluarga pun. Maksud saya keluar ke Solo? <tuh> Okey, nanti, nanti, nanti. Tengok, ia masih di dalam gua. Jadi, secara teknikal, bukan dicuri. <tuh> Oh, tidak. Tidak. Tidak! Melahan! Berhenti! Nyaris-nyaris, betul. Oh, eh. oh. Lisa nanti, saya boleh dapat balik semuanya. Tepat sekali. Kalau awak makan saya, Saya buat sendiri Tapi saya boleh dapatkannya Semuanya Trolli merah saya Lebih merah! Aduh! Pendingin biru tu. Pendingin biru? Dalam senara saya Kena biru juga? Ya! Dan saya nak saya Saya suka makanan itu Semua dengan sepadi Cukup Sebenarnya memang tak cukup Tepat sekali Tepat dan menyakitkan Dan macam inilah Saya akan dapatkan pek gergas di piknik Saiz sekeluarga Ada ke pek gergas itu? Saya yakin ada Baiklah, Archie. Saya akan masuk tidur balik. Bila bulan dah penuh, saya akan bangun. Dan semua makanan saya mesti ada balik di tempat asalnya tu. Tapi itu cuma seminggu lagi. Memang mustahil untuk saya kok... A -a -a. Seminggu pun boleh. Siapa Saya dapatkan sedikit bantuan. Waktu bulan penuh, semua barang saya. Dan jangan terfikir untuk lari. Sebab kalau kamu lari, saya akan cari kamu sampai dapat dan bunuh kamu. <tuh> Okey! Okey kawan, awak berehatlah sebab saya akan uruskannya. Hehehe, seminggu dari sekarang kita berdua kan gelak ketawa pasal hal ni, ha? Huh? <tongan> hmm. great i am gotta tell myself yeah i'm the man looks grim right now but pretty soon we'll be laughing back Sejuknya! Sejuknya! Fuh! Oh, Satu-satunya tempat tak ada cengkerang. Wow! Musim bunga. Maknanya ini tinggal 274 hari ke musim sejuk. Semua bangun sekarang. Hibernasi dah berakhir. Oh, pagi. Sama pagi, Hamik. Saya kena pergi buang air. Oh, jangan ditasik yang kita minum, ya? Baiklah semua, bangun cepat musim bunga ni. Itu maknanya kita kena mulakan kerja. Ah, leganya. Oh, belum. Nanti. Cepatlah semua, bangunlah. Jangan buat saya masuk ke dalam. Baik, awak semua ikut. Sepanjang musim sejuk, saya asyik menahan saja. Dan saya akan lepaskan sekarang. Terima, oh, terima, laki! Terima, laki! Terima, laki! Terima kasih, Stella. Setakat suruh mereka keluar tu, Vern, tolonglah. Tak ada masalah bagi saya. Ah, sebab Selamat pagi semua Pagi yang cukup indah sekali, kan? Wah, sakit mata saya Wow, mata awak tu nampak macam tak okey je, sayang Baki dan kuila terjaga setiap tiga atau empat minggu Dan Spike asyik mencucuk saya Iyalah, dia tu kan suka mencucuk Ya, duri dia kan tajam sekali Macam ni ajalah Apa kata saya ambil tugas waktu siang? Oh loh, itu memang hebat, sayang Baiklah, anak-anak Dengar cakap makamu tadi Sekarang, dengar cakap ayah Jaga kelakuan kamu Oh, Tuhan Inilah yang saya takutkan Mana makanan? Ada makanan ke? Saya dapatkan jadi ada makanan yang tinggal tak? Ha? Kami dah makan semuanya, Hemmy Masa musim sejuk, jadi kita mesti cari makanan lain sekarang Oh, baiklah Saya ada tanah kacang, saya tahu di mana dan saya akan datang balik Baik <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Ayah, asal cia sajalah Tapi ya, mungkin pemangsa tadi Bukankah pura-pura mati agak penakut? Heather, berapa banyak kali ayah kena cakap? Berpura-pura itu adalah tampilan kita. Kita mati supaya kita boleh hidup. Anak-anak, ayah untuk kamu, okey? Jadi tolong bawa penjaga. Inilah apa yang nak. kita kena cari ayah untuk kamu tahun aku ini, Tata. Jantan, oh, oh. jantan yang hebat. Jantan yang hebat? Jantan yang hebat? Alamak, dah mula Dengar dah. Dengar kenapa semua fikir saya perlukan teman, ha? Rupa saya macam sarang dan bau macam paya. Jadi, kalau awak jumpa jantan yang mulia, baik dengan anak-anak dan tak ada deria bau, panggil saya. Kalau... Kalau... Kalau... Kalau... Kita, um, kita, uh, kita oh, oh, oh, tengok makanan. Baiklah, saya rasa semua tahu uh, apa maksudnya ni. Eh, Bun. Vern? Nanti sekejap, Hammy. <coughs> Ini maknanya kita ada 9 buah beri saja sebelum keboloran. <coughs> Maaf, itu agak kertalaluan. Maksud saya sakit perut sebab lapar yang serius. Oh. Oh. Bun. Belum selesai lagi lah, Hammy. Selamat pagi, Lo. Penny. Terima kasih. Hei, anak-anak. Jadi, apa saya nak bagi tahu semua adalah, ah! saya belum selesai, Ami. Kalau awak nak buang air lagi pergilah. Okey, maksud saya adalah makanan kita tak cukup. Jadi tahun ini kita kena pastikan kita penuhkan kayu tu. Penuh sampai ke atas. Tepat sekali. Penuh sampai ke atas. Sebab kita ni apa? Kita teror. Dan apa yang kita foraj? Makanan. Betul tu. Hebat, Vern. memang hebat. Okey, Ami. Hah? Apa dia? Apa dia apa? Apa dia? Awak nak bagi tahu saya? Hmm, oh. Oh oh, apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Oh, nanti ada hari hujan di dah saya. Oh ya, yeah. ada benda pelik kat situ. Saya tak pernah tengok pun. Betul-betul menakutkan. Ikut saya. Okay. Suara ditangguh disebabkan benda pelik yang menakutkan. Ya, pergilah kita pergi. Hmm. For ya? year. benda pelik apa pula? Oh. Benda pelik tu. Benda ni sebenarnya... Heather, jangan! Saya takut. Saya pun sama, Mak. Shh, shh. Tak ada apa-apa. Ia cuma... Apa benda ni lo? Saya... I ialah. Ia adalah... Ia adalah... Bun? <coughs> Baiklah. Ia adalah... Ia sebenarnya... Sejenis pokok rimbun. Saya takkan takut sangat kalau saya tahu apa nama benda ni. Kita bagi nama Steve. Steve? Nama tu sedap. Sedap juga bunyinya. Ya, saya tak takut sangat dengan Steve. Oh, Steve yang hebat dan berkuasa... Apa yang awak nak? Saya... saya tak rasa ia boleh bercakap lah. Mah, dengar tu, tahu tak? Ah! Uh! Mari ke sini sekarang juga! Okey. Amy, tak payah pergi. Tapi Steve dah marah. Saya rasa suara datang dari seberang Steve. Maksud saya, pokok remote. masuk saya, alah. Dengan ni, cuma satu cara aja kita boleh kenal pasti dan tahu apa benda ni sebenarnya. Saya akan pergi periksa sekarang. Ah! Ah! ah! Hai, hai, hai. Steve, makan, Vern Baiklah, Steve Awak sendiri yang minta, ya Stella, jangan Saya bukan dimakan oh. Saya cuma terjatuh <coughs> Saya akan pergi ke sana Jadi sesiapa pun jangan bergerak Ah. Oh. Hah? Ah. Tempat apa ini sebenarnya? Oh. Hey, Kawan. kecik. Ah, oh, ah, ah, ay, ah, oh, ah, ah, oh, ah, ah, oh, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, <coughs> oh, ah. Ah. Ah, parata. Boleh saya ah, ah, Oh. oh. Kapa, Ha, ada, ada apa dekat primat, sini? yang pening. Mesti mereka datang waktu hibernasi dan mereka... Memang teruk mereka ada roda di kaki mereka. Dan mereka ada sejenis kayu dan mereka pukul saya dengan kayu seolah-olah macam... Pemainan yang jahat. Oh, pura-puralah mati. Oh, patut baring saja dan mati. Ayah. Itu bukan bahagian yang teruk. Separuh daripada hutan dah hilang. Ha? Oh, pokok-ok dan pohon rimun beri. Itu semua tiba-tiba saja -tiba hilang. Alamak. Macam mana kita nak cari makanan? Saya pun tak tahu. Tapi ini apa yang saya tahu. Kita akan selamat selagi tak ada sesiapa pergi menyeberangi Steve lagi. Ia dipanggil Pagar. Dan ia bukan untuk ditakuti kawan-kawan amphibia aku. Ianya jalan masuk ke kehidupan yang hebat. Uh, saya ni reptilia sebenarnya. Tapi iyalah itu kesilapan biasa. Uh, Dana, awak ni... Oh! Manalah ada sopan saya. Saya RJ. Tolong jangan fikir uh. saya menyibuk, tapi saya ada terdengar tadi dan saya rasa saya boleh berkongsi sedikit maklumat tentang situasi sebenar pagar tu. Awak tahu, apa yang sebelum ni tanah gersang sekarang menjadi syurga buatan manusia dirias dan bahawa dingin seluas 54 ekar. Kecuali kat tempat kecil ni, awak semua di sini. Tak, tak, ta, itu benda yang baik. Awak berhibernasi kan? Awak kumpul makanan dan simpan untuk musim sejuk? Aha, kami penduk kat kayu. Kami. ke? kayu ni? Kayu berbentuk gua ni. Penuh sampai ke atas. Aziz. Saya cuma nak tanya. Berapa lama masanya? Yalah, untuk penuhkan kayu. 274 hari. Oh. Pernah buat dalam seminggu? Itu memang mustahil. Tidak kalau kita bekerjasama. Macam ni, awak mahu kumpul makanan. Saya tahu macam mana nak buat. Dan mereka ada makanannya. Berapa banyak makanan? Terlalu banyak makanan. Timunan makanan. Makanannya keluar daripada wazu. Baiklah, walau apapun makanan yang keluar daripada wazu, saya tak rasa kami berminat nak makan. Saya tak pasti cakap dia tu banyak yang masuk akal. Saya rasa kita patut dengar. Betul, saya okey dengan makanan wazu di sana. Tak, awak tak suka. Ekor saya bergerak-gerak ni. Oh. Tak, baik. tak. Hmm. Ta -ta, nanti dulu, nanti. Apa yang apa? Bila sesuatu tak betul, Eko saya bergerak-gerak. Dan saya nak cakap sesuatu. Semua yang awak cakap dari tadi dah buat Eko saya jadi tak betul. Dengar ni. Vern kan? Ini bukan sesuatu yang awak perlu takutkan. Tapi saya takut. Dan atas alasan yang baik. Betul. Oh, betul. Ini bukannya tanda lain. Alah, itu sebab awak pergi sana tanpa panduan, Vern. Apa-apalah. Terima kasih sebab singgah. Kami tak minat. Tak berminat dengan makanan paling sedap yang awak pernah rasa. Tidak. Tolonglah. Tidak. Berminat langsung. Okey. Saya dah dapat. Ya, saya faham. Ini cuma sesuatu yang awak belum sedia untuk terima. Benda tu apa pula? Itu kawanku kombinasi magic di antara tepung jagung dan ketul keju yang dinyahhidrakan BHA, BHT dan seperti biasa MSG atau nama lainnya crepe. Berisa Keju Nacho. Oh, oh, oh, tak lagi! Oh, lagi! Oh. Yalah, Bun. Krepik itu sedap betul. Semuanya sedap! Dan kita akan buat balik malam ni. Ya! Yeah. Selamat datang... ...ke Sebergua. Wah, oh, cuba tengok tu, Allah. Wah! Cepat. Ha, tengoklah tu. Ha, ha. Hebatnya. Macam mana ikut awak, Bun? Jangan ni. Kalau ada sesiapa dalam keluarga ni cedera, saya akan salahkan awak aje dalam hal ni. Mereka tengah bestronoklah. Saya akan bertanggungjawab untuk tu. Apa benda itu? Wah, betul ah. Hey Vanu, hey. saya ambil beberapa helai rumput dari duri saya untuk perbandingan. Tengoklah ni. Nampaknya rumput di sini lebih hijaulah. Ben. awak pasti kau datang tempat yang sama ni? Yelah, sebab awak tahu rakun tu cakap... Okey, cukup pasal dia. Saya faham. Jadi dia boleh buat beberapa helang. Maksud saya, bukannya dia boleh berjalan atas air pun. Hei, kawan-kawan. Ikut sini untuk makanan. Besarnya benda, tu? benda tu. Itu adalah SUV. Manusia menaikinya untuk ke mana-mana sebab lama kelamaan mereka hilang keupayaan untuk berjalan. Wah, besar betullah. Berapa ramai manusia boleh masuk ke dalam tu? Biasanya, seorang. Hi, ini Gladys Syab. Presiden awak? Untuk pesatan pemilik rumah? Oh, betul. Oh, tu. Apa? Apa benda itu? Sabar, sabar. Jangan risau. Awak itu cuma manusia biasa. Mereka pun takutkan kita macam kita takutkan mereka. Dua, Sekarang, tuk kalaulah tuk. manusia tak nampak awak, datuk awak, datuk. Datuk. awak bareng aja. pusatkan badan dan jilat bahagian tertentu Aha. badan awak. Mereka sukakannya. Surat pemilikan rumah yang awak ada tangan mengatakan rumput sepatutnya dua inci dan mengikut kayu pengukur saya ianya 2.5. Boleh tak kita ambil aja makanan dan pergi? Sekarang ni memang ada atau tidak? Awak tak nampak ke? Ia di dalam kotak tadi. Mereka sentiasa ada makanan bersama. Kita makan untuk hidup. Mereka ni hidup untuk makan. Biar saya tunjukkan apa maksud saya. Mulut manusia dipanggil lubang pai. Manusia ni pula dipanggil kerusi kentang. Itu okay, adalah alat untuk memanggil makanan. Itu salah satu daripada bunyi untuk makanan. Itu adalah portal untuk menyerahkan makanan. Itu adalah salah satu daripada kenderaan pengangkutan untuk makanan. Manusia membawa makanan, ambil makanan, menghantar makanan, mereka memandu makanan, mereka memakai makanan. Itu memanaskan makanan, itu menyejukkan makanan, dan itu saya tak pasti apa benda bendanya. Yeah. Ah. Yeah. Tengoklah tu, makanan. Yeah. Itu adalah Alta tempat mereka memuja, makanan. Itu yang mereka Nanti makan bila mereka terlebih makan. Eh. Itu, bila kau rasa bersalah dan makan lebih banyak. Makanan! Makanan! Makanan! Makanan! Makanan! Jadi, awak ingat mereka cukup makanan tak? Sebenarnya tidak. Bagi manusia, cukup. Memang tak pernah cukup. Huh? Dan apa yang mereka buat dengan makanan yang mereka tak makan? Mereka letakkan di dalam tin perak yang berkilau ni hanya untuk kita. Silakan! Hey, dia naik, dia naik, mm -hmm. Bagus, kan? Uh, ini lampin baik dan itu memang keluar daripada wajah. Jadi, apa pendapat Oh? Cakap saya betul atau saya memang betul? Dan semua ni hanya sakit baki. Tunggulah sampai awak tengok dalam kotak tu, dalam bukusan dan dalam tin. Percayalah, kalau awak ikut saya, dalam masa seminggu, kita akan kumpul makanan yang cukup untuk... untuk... untuk... untuk bagi berdua makan! Apa? Cuma sekadar bercakap aja. Berhenti! Pencerabah! Pencerabah! Pergi dari sini! Ada apa ni, sayang? <g Dum persuade> apa yang awak semua buat? Kenapa awak cakap kami patut jilat? Tidak! Lupakannya! Lari! Pergi dari sini! Ah. Ah. Masuk kepada saya baru masuk dalam rumah nilah. Kamu semua okey? Sayang awak tak apa-apa? Okay. Sekarang faham maksud saya? Inilah hmm. yang saya cakapkan. Manusia ni tak nak kita dekat sana. Jadi kita takutkan dia dan dia keterlaluan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Oh, itu kami panggil masalah besar. Tolonglah fikir pasal makanan tu memang berbaloi untuk makanan tu kan? Kita sanggup mati untuknya. Biasa itu tukar ayatnya. Tidak, sanggup mati untuknya. Bagian tu awak betul. Dengar, mungkin kehidupan hutang kecil kami ni nampak primitif untuk lelaki dengan begnya. Apa? Tapi saya rasa saya bercakap bagi seluruh keluarga bila kami cakap kami tak nak langsung kaitan dengan apa-apa di seberang pagar tu. Alah, tolonglah. Awak semua belum cuba donat lagi. Ya. Awak nak naikkan lemak badan, itu memang sesuai untuk lemak badan. Awak akan berpeluh pada musai sejuk. Ayah, oh? kita akan makan kulit kayu, kan? Okey. Baiklah, awak semua tidur dan fikirkannya. Idea yang hebat, saya akan lagi nanti. Aduh, sikit lagi. Selamat malam, Vern. Selamat malam, Maazin. Selamat malam, lu. Ya, selamat malam, Vern. Selamat malam, Penny. Selamat malam, Vern. Selamat malam, Hemmy. Selamat malam, Vern. Selamat malam, Baki. Selamat malam. Selamat malam, Kai. Selamat malam, Pakcik Fai. Selamat malam, Kuelo. Selamat malam, Pakcik Vern. Ingat bila bangun nanti tinggal 273 hari sebelum musim sejuk. Sudahlah tu, Vern. Selamat malam. 273. Hei. Oh, Spuddy. Hmm, hmm... Panjiru, hmm... Tro-trole. Trole merah. I tempo dah tamat RC tapi saya ada enam hari lagi tidak tidak <tid> oke okay. apa jadi Bulu. masih hidup masih hidup Ya. <tid> <tid> <tid> ha yeah. Okey, anak-anak. Makanlah. Itu dia. Kulit kayu utuh sarapan. Saya nak makan donatlah. Saya nak makan pizza. Tak, kamu tak <tong> boleh. <tong> Okey. Ini memang sedap. Memang dia ambil masa untuk kunyah, tapi itu, itu memang betul-betul memuaskan. Dan satu lagi, ada banyak serat di dalamnya tahu? Hmm, banyak. Saya akui nya, itu memang nampak sedap. Apa kau buat dekat sini? Saya di sini untuk tolong awak dengan tugas foraj awak tu. Macam ni, Vern, awak dah cakap sesuatu semalam tentang alih-alih awak di sini. Mula dengan Uruf F, ingat lagi tak apa dia? family. Betul betul itu. Awak tahu itu memang buat saya terharu. Awak tahu tak Ben, dulu saya ada semua tu. Rumah saya sendiri, dikelilingi dengan yang tersayang, kawalan jauh universal. Tapi semuanya hilang dengan insiden racun rumpai. Oh tidak. Oh, oh mari sini. Ya, yeah. lega senyum betul tak? Aw, oh, tolong. Kesian dia Ben. Kita semua pun perlukan bantuan juga kan. Racun Selamat! Raja lupa. Okey. Bukan masalah awak pun. Saya akan pergi. Inilah saya. Pergi. Seronok juga. Seronok juga Betul. dapat kenal lawat semua. Saya pasti kita akan jumpa lagi di hutan ni. Oh! Jaga diri. Baiklah. Baiklah. Ya. RJ. Awak boleh, awak boleh tinggal sini. Mari sini, lak besar! Sarah. Saya dah agak di sebalik kulit yang kerana rangup ni, ada bahagian yang lembut macam naga di dalam. Awak oh, kisah tak kalau saya panggil Pak Cik Vern? Saya kisah dengan setiap tulang yang saya ada. Bagus. He boleh saya kerja dengan Hemmy? Awak nak tahu saya cakap kacang saya? Memang menarik, Hemmy. Memang betul-betul menarik. Tapi mula-mula, saya nak tunjukkan awak ini. Awak suka biskut ni? Tapi biskut ni tak guna! Tapi saya suka biskut tu! Takpe, sabar. Jangan risau. Saya tahu mana kita nak dapat biskut yang cukup berharga hinggakan ia dihantar oleh pegawai yang beruniform. Dan rumah doll yang warna kuning tu. Mereka itu bersuka Biskut paling digilai di Amerika. Love Handles, Skinny Mints, Nina Nina, dan Macaroons! Dan cuba teka! Semua tu awak punya! oh, Hamilton, bertenang dulu kawanku. Tenaga tu bagus tapi tak boleh ambil macam tu aja. Tapi awak cakap saya punya. Ia akan jadi kalau kita berjaya sentuhkan tenaga manik awak tu dengan rancangan bijak saya. Awak faham tak ni? Saya, saya, saya, saya. saya. awak kata dia. Mari pergi. Saya ingatkan buah Johanser ada alergi pada coklat. Betul ke? Ya. Kalau dia makan, muka dia akan meletup. Lebih kuranglah. Oh, itu memang tak ada. Hey, Jauhkan dia dari biskut tu. Saya punya lah. Ah! Hei, dia ni tak ikut kan? Sebab so, saya tak nak dia ikut! Aduh, banyaknya kerja nak kena buat. Mari, masuk ke pejabat saya. Sekarang, dengar ni. Apa kita nak jadilah? ialah tupai gila yang kejam dan makan manusia. Awak boleh uruskannya. Ehm, um, maafkan saya. Ya, yeah. Hemi. Um, okey. Eh, uh, <laughs> anak tak kejam. Mereka comel dan sedap dipeluk. Jadi... Rabbit. Bukan rabbit. Oh... Huh? Okey. Jadi, mula-mula kita kusutkan bulu Aha, uh -huh. Oh, itu baru betul. Okey, lepas tu kita akan... Kita akan kusangkan bulu ini sikit Bengkak Bengkakkan ekor sikit. Nantikan. Bengkak lagi. Mm -hmm. Saya suka sangat macam tu. Sekarang, tunjukkan mata yang garang tu. budak. Cepat! Oh, oh. Saya boleh sedar wana sebut ABC. A, B, C. Hemi! Saya betul-betul nak awak fokus kat sini, okey? Okey. Terima kasih. Mari kita tengok. Nanti sekejap Nanti buka yang itu buka yang ni, Tak, bukan yang itu Haa Hebat Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Dah siap Sekarang pergi Sekaplah kau Pergi Pergi keluar sepat Shoo Shoo Saya nak tumpang yang tak betul Dan saya nak biskut saya Haa Saya ini tak betul Mula oh, saya dah berbuih ah. tadi! Saya dah berbuih! Tumpai yang tak betulnya menangkutkan! Ani! Ah. Eh, ia berhasil ah. lah! Dekat awak tu! Saya tahu oh, awak ni belakang tadi! Ya! Ah. Ah. Oh! Dah bangun! Lepas, tak, tak, tak! Oh, tidak! Rasa kakni! Ah! Tinggalkan saja, kita tinggalkan yang itu sekarang! Apa yang sedang berlaku itu, Hemi ke? Semuanya terkawal, awak oh, balik ke pakar itu. Awak oh, panggil itu keadaan terkawal. Dia sedang diserang. Dia sedang bekerja. datang Hemi! Bun! Tidak! Awak mahu pun tidak tergagam! Jangan terang! Jangan terang! Jangan terang! Ia geli! Betulnya! Ia terlalu menggelikan! Bun! I Itu memang hebat! Awak kawan kawanku memang bakat semula jadi! Atau saya patut cakap... Err... Uh, natural? Hah? Oh! Jaime, <laughs> awak memang hebat kawan kawanku! Awak dah buat saya rasa takut! Saya rasa macam nak keluar dan pukul awak dengan buku sendiri! Awak tak apa-apa kan? Dah tentulah tak? Awak adalah Hemi. <sighs> Lebam tu akan sembuh! Awak tahu tak perempuan sukakah parah? <laughs> Di situ tupai tu serang kami. Dia ada macam penyakit rabis. Dan ada belasik ikut haiwan amphibia telanjang yang menjijikkan. Reptilia. Ah, tak ada apa-apa sayang. Pergi masuk, makan biskut, tengok TV dan bertenang ya. Terima kasih, Mak. Uh, Maafkan saya, Janice. <gas> betul ke saya baru dengar mereka sebut tupai gila tadi? Oh, saya rasa mereka tu lebih lebih aja. Tapi macam mana kalau mereka betul? Macam mana kalau kita berdepan dengan pandemik haiwan perosak berkeliaran, menyebarkan penyakit dan juga uh, menjatuhkan harga pasaran harta kita? Ya. Yeah. Saya terima saya keseronokan dalam ketua. Ya, betul tu. Jangan tolak-tolak. Cukup untuk semuanya. Ada satu kotak di sini untuk awak, Penny. Oh, hebatnya. Baguslah tu. Anak-anak makan cepat. Apa yang rasa sedap mesti bagus untuk kamu. Rasa tak bunyi desiran di belakang kepala awak? Ya. Ia dipanggil kerubut bulan. Itu yang membuat manusia terus hidup. Sebab tu mereka tak berhibernasi. Awak tambahkannya dengan sedikit air ni, dan apa yang buat awak melalui sepanjang musim panas, hanya akan mengambil masa seminggu untuk kita. Wow! Nanti dulu, Ham Squad. Perkara terakhir yang awak belukan adalah Kevin. Oh. Ya, yeah. huh. mm. no. no. yeah, betul tu. baiklah ni matinya sebab semua ni kawan ku hanya permulaan aja. Apa? Follow <tuk> Tengo dan mengatakan aja. di atas nama penghapus. dia dah mati ke? <Gül> oh tidak. Wow. Sentuhlah. Boleh saya cucuk tak? Tidak. Kesian haiwan kecil ni. Apa yang berlaku ni? Marilah tengok. Ada posternya mati di sini. saya tak ingat pula ada nampak permit untuk perjumpaan. Kumpulan yang <Gül> lebih daripada satu yang... <Gül> Timmy, uh, pergi ambil penyodok daripada kereta. Dah semakin gelap tumbuh. Semakin sejuk. Oh, tidak. Mak! Mak ke tu yang menarik saya ke arah cahaya? Mesti pergi ke arah cahaya. Mak rasa dia tengah buat apa? Mungkin kita dah lagak otak dia sampai tak betul lagaknya. Kali ini awak memang dah melampau sangat. Mari kita keluar dari sini dan tinggalkan. <tuk> oh, tak apa yang cantik, Bert. Yeah. Yeah. Oh, awak ni bahaya. Awak ni tak betul. Saya akan balik ke rumah. <tuk> Semua tiga hal dunia yang kejam. Oh. Oh, kau tu menggerus. Ah. Ah. Ah. Ah. Sekarang saya boleh cucuk tak? Tak boleh. Nampak tak? Inilah puncanya saya panggil penghapus untuk datang. Untuk bunuh mereka sebelum mereka cedera macam ni. Semuanya keluar dari sini sekarang juga. Abillah. Baiklah, cepat. Tarik pemegang memegang tu. Apa? Cepat. cepat, cepat. Abillah. Abillah. Cuba masuk, hati-hati. Kalau tak silap saya ada orang telefon pasal masalah haiwan ya. Penyelesaiannya sedang berdiri di depan anda. Duane La Fontaine dah sampai. Kenapa awak lambat sangat? Saya akan buat parti selamat datang ke kejiranan ini besok dan stakat ni kereta David dah bunuh lebih banyak haiwan daripada awak. Bawa bertenang, Cik Puan. Saya sendiri akan jamin takkan ada benda hidup lagi waktu parti itu. Pengampus haiwan prosa akan laksanakannya. <tongan> <tongan> tinggalkan! Tinggalkan! Ha, apa yang kita ada ni? Daedalphys Mastupialis Virginie Nannis Berat lebih kurang 10 lb oh, jantan. Saya rasa dia dah mati Oh ya ke? Awak semua ada ijazah lanjutan daripada VermTech ke? Saya rasa dia nak awak ingat dia dah mati Bagaimana Mari! Cepat! Cepat! Dia, cepat. dia betul! Cepat! Lari! Pergi! Lari! Pergi! Cuba tengok dia betul-betul Awak boleh nampak dia bernafas Saya betul-betul harap dia bukan tengah sakit sekarang <coughs> ah. Bunuh dia! Bunuh dia! Kita boleh pergi. tidak. Oh, perlu toya hebat. Terlepas. Baela. Saya berdepan dengan apa sekarang ni? Possum, lana, skunk, tupai, rakun. Amfibia, reptilia. Tidak Reptilia. Yeah. Ah, mereka terberdaya, kawan. Awak menakjubkan. Ayah, wow. saya kena akui tadi itu. Uh, itu memang hebat juga. Laungan untuk Osman. Osman! Osman! Tapi kita jangan lupakan pucuk pimpinan yang bijak, RJ. Kamu, kasih, RJ. Hei, RJ. Mari ke sini. Kami nak tunjukkan sesuatu. Ya, dah tentu. Hebat! Pasukan yang tuan! Ikut sini, mari! Bacaan cek, balilah! Kami nak tunjuk sesuatu pada pakcik, cepatlah! Cuba tengok ni! Rumah baru awak! Dan tengok! Kami buat tempat awak kat sini! Itu untuk saya? Ya. Yeah. Macam mana? Sama tak dengannya awak pernah ada dulu, RJ? Ini langsung tak sama macam saya pernah ada lho. Nah, saya tak sepatutnya minum ni. Terima kasih. <coughs> Itu bag saya ke? Ya, yeah, kami bawa ke sini supaya awak tak perlu tidur di pokok lama tu lagi. Betul ni? Wow. Pakcik RJ, cuba tengok ni. Kami dah sambungkan TV ni. Saya pandai selapan Nuka HD. Kita dapat dalam seribu saluran TV. Nah, boleh tak ambil alat ini sebelum ayah Wow, kawalan jauh universal. Ini memang cantik, kawan-kawan. Betul-betul cantik. Sekarang kita kembali kepada penyangak di kalangan kita. Awak patut malu dengan diri awak. Kami jadikan awak keluarga dan awak pedayakan kami. Saya serahkan jiwa saya dan awak robitkannya ke sejuta keping. Jujurlah, Kevin, sebab kalau awak rasa diri awak teruk... Ianya kerana awak memang teruk, kan? Jadi, jadi mengaku sajalah. Ucapkannya dengan jelas, saya memang teruk. Teruk? Uh, saya tak rasa lelaki itu doktor betullah. Apa pendapat awak, RJ? RJ? Wow, wow, wow, wow, wow. Aji apa kau nak buat ni, ha? Kau dah nak mula ada perasaan pula? Huh. Sekarang ambil aja makanan. Bagi berdua makan. Ambil makanan, bagi berdua makan. Ha! Mana makanan, mana? Makan-makanan! Oh! Vern, apa buat ni? Saya nak kembalikan keadaan seperti sebelum ni. Tak, jangan! Kalau saya saja pergi? Bagus. Awak pergi dan saya pulangkan barang-barang ni kepada pemilik sebenar. Apa? Kenapa? Sebab kita dah buat manusia marah. Dan kita tak nak jadi macam Arnab tu. Oleh itu, saya nak bagi semua ni balik supaya mereka takkan bunuh kita. Ben, awak ni tak faham. Kita pelukan semua ni. Tak, kita tak pelukannya. Awak tak boleh ambil. Ya, saya boleh. Lepaskan! Awaklah lepaskan. Saya mesti ambil ni. Tidak. Ha. Ha. Huh? Bun! geraklah. Jangan tinggikan suara dan ikut saya! Apa? Shhh! Uh. Tidak! Shhh! Shh. Tidak! Saya tak akan terpedai lagi dengan kata-kata manis Tidak. awak tu! Oh. ah. Saya tak tahu apa yang awak rancangkan. Nanti. Tapi seluruh cengkerang saya bergerak-gerak dan awak tahu tak? Saya akan ikutnya kali ini dan saya akan letak kaki dan takkan tak, berganjak! Tak! Jangan! Jangan! Bermain? <tuh>. Hah? Oh! Ha? No way. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, kid, stop. Tunggu! Tunggu! Pemusingkan badan! Pura-pura mati! Pura-pura mati! pura Bagus, boys! Selamat makan makanan! Tembak anjing ini pergi! Baik! Baik! Baik! Baik! Baik! Baik! Baik! Baik! Baik! Baik! Baik! tukar semua makanan! Baik! Baik! Baik! Ola oh, baba, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Apa tak patut ada di susu jalan sebelum lapan? Oh! Awak ah! ah, memang kejam Okey tak tu! Mari tolong saya Oz! Oh ya yeah, dah tentu! Apa yang dah berlaku tadi? Apa Ya dah tak ada! Makanan tu! Dah tak ada! Tak ada? Apa? Macam mana boleh tak ada? Tanyalah! Dia! Vern? Saya pulangkan kepada pemiliknya yang sebenar! Apa? Kami dah berusaha bersungguh-sungguh tau! Bersungguh-sungguh! Dah makanan yang kami kumpulkan betul-betul... Pakcik tahu? Dan pakcik... Apa-apalah pakcik! Yalah Vern, apa yang awak fikir? Kain tu dah pun penuh! Penuh dengan sampah. Oh, jadi maksud awak makanan yang kami kumpulkan cara kami tak sebaik dengan makanan yang kami kumpulkan cara awak ke? Cara awak? Maksud awak cara dia? Tak nampak ke Aji cuma mempergunakan awak? Hah? Vern, malulah sikit. Aji takkan buat macam tu lah. Awak mesti percayakan saya kali ni. Awak tak faham ke ada sesuatu yang tak kena dengan dia ni. Ekor saya bergerak-gerak setiap kali saya rapat dengan dia. Oh, jadi kami terpaksa berlapar hanya sebab punggung awak bergetar? ha? Saya dah mula fikir ekor awak bergerak hanya sebab awak cemburu saja. Cemburu? Dengan dia? Ya! Yeah. Dia menunjukkan masa depan dan awak pula hanya menghalang kami. Memang saya menghalang awak. Dari pupus! Nampak apa awak dah buat? Kalau mereka ikut separuh dari apa yang awak bagi tahu, mereka akan mati dalam masa seminggu. Awak cuma berminat nak ambil kesempatan ke mereka sebab mereka terlalu bodoh dan naif untuk tahu semuanya. Saya bukan bodoh. Okey, saya tidak masukkan ah, masuk saya jahil. Jahil tak ada benda-benda dekat sana. Tolong lawas semua. Awak tahu saya tak masukkan <tuh> macam tu. Jangan, jangan buat macam ni. Stella, Aziz, Hami, awak tahu saya tak. Hami. Saya bukan bodoh. Tolonglah. It's only change It's change And I'm changing malam, Bacik Arcey Selamak malam, Bulan dah penuh, Joba kamu pagi Sudah. Awak ada letak ni sekali ke yang ni? Turbo Depelter? Itu adalah barang kontraband puan sebab ianya salah di setiap negeri kecuali Texas. Saya tak peduli walaupun barang ini dilarang oleh Konvensyen Geneva, saya tetap tak mahukannya. Hahaha, <laughs> saya dah agak puan nak. Jadi saya dah pun pasangkannya tapi teragak agak Selamat tinggal, investasi haiwan. Oh. oh Tuhan. <laughs> apa aku dah buat ni? Saya tak patut ambil semua makanan tu. Apa? Saya tak patut ambil semua makanan tu. Saya cuma nak kembalikan keadaan seperti sedekala itu aja. Saya cuma berhati-hati. Sebab itulah diri saya. Saya ini semula jadi tentative. Malah ada tempat di cengkerang saya yang tak pernah saya tengok. Awak pula berlainan. Awak hebat dan gila dan tak takut langsung. Saya rasa mereka betul. Saya rasa saya cuma cemburu. Vern. Percayalah, awak tak sepatutnya cemburu dengan saya. Awak, ikatan di sini cukup baik. Awak cuma cuba nak buat yang terbaik untuk keluarga Dan awak. Dan saya rasa awaklah yang terbaik untuk mereka. Macam mana dengan ekor awak? Eh, kepala saya suruh ikut ekor saya, ekor saya suruh ikut kepala saya. Saya cuma berakhir dengan perut yang meragam. Sebab itulah awak perlu memimpin mereka sekarang. Awak tak tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku. Tapi awak tahu. Jadi, apa masalahnya? Ini adalah masalahnya, Ben. Awak nampak tak ni? Saya sedang mendengar. Awak... Aha. Awak tunggu kat sini sekejap, okey? Okay? Uh, Puan yang nak buat parti ke? Ya, sebelah kanan, ya. Nampaknya ada bukti untuk awak tutup kasut awak tu. Ya. <laughs> ya. Um, uh, uh, apa benda ni? Apa? Oh. Itu uh -huh. adalah satu... Senarai. Untuk? Untuk? semua benda yang awak hilangkan tu, Vern. Betulkah? Satu senarai yang panjang. Awak tengoklah sendiri. Wah, awak memang rakun kecil yang teratur ya. Tugas sampai. Tapi awak tahu tak, saya tahu satu tempat yang penuh dengan makanan. Kita boleh dapat semuanya dalam satu malam aja. Wah, baiklah, mari pergi. Tapi di mana? Ia di dalam rumah tu. Apa? Ah, oh. Apa motif benda ni? Campak aja ke bawah, boleh tak? Apa yang Vern cuba nak cakap adalah, maksud saya memang susah nak sipukannya dalam Satu perkataan saja, tapi... Saya minta maaf. Oh, mari sini. Penut saya. <laughs> ya, betul. Okey, <laughs> hey, hey. okay. dengar kekadang dalam kumpulan. Ini rancangannya. Sekarang, perangkap diletak di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Di sini, di sini. Di sini, di sini, perangkap besar di sini, di sini, dan mungkin beberapa di sini. Wah, itu saja ke? Tidak. Ada lampu merah yang banyak di sekitar sini. Awak okey, Vern? Nampak tak lebih hijau? Saya terlupa sekejap tadi, tapi saya faham maksud awak. Ada lampu, perangkap dan saya mungkin kena tukar cengkerang saya. Okey. Ini adalah kita. Boleh saya jadi kreator? Saya nak jadi kreator. Sayalah kreator. Awak jadi kasut. Kasut bosanlah. Apa kata kamu jadi striker yang nampak bergaya tu? Hey, itu tak pentinglah. Lagipun, saya kreator. Saya sentiasa kreator. Nak ni mau punya tiga langkah yang mudah. Langkah pertama, padah ke lampu. Langkah kedua, masuk ke dalam. Langkah ketiga, keluar dengan segunung makanan. Dengar, tempat ni dah macam kubu. Dindingnya tinggi, pintu suka untuk dibuka. Macam mana nak masuk. Kolar anjing ni kuncinya Memang betul. Kol anjing ni macam kunci yang membuka pintu dan dia. Apa pula? Awak ingat dia akan bagi aje kolernya pada awak ke? Bukan pada saya Fan Fatalku tapi pada awak. Ya. Yeah. Saya. Stella awak akan buat kunci itu bagi kolernya pada awak dengan menggunakan Mau busuk saya. Kecantikan awak yang menawar. <laughs> saya gelak awak ke? Dengan ni Rekun. Uh, mungkin topi yang awak pakai tu menghalang pemandangan awak tapi kalau awak belum perasan lagi Saya ni sekarang. Pada luarannya, memang ya. Tapi saya tengok di dalam awak, Stella, dan saya nampak Musa. Dan apa kita kena buat, hanya keluarkannya saja. Gunting! Gunting! Wow, hei, hati-hati dengan... Arang! Arang? Penyegaudan! Gabus! Gabus? Jangan nak cari pasal. Hey. Oh. Satu aja lagi. Au! Oh, wow, berhenti. Itu punya. Tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita di sini dah selesai. Oh, Tuhanku. Memang hebat betul lah. Dia memang dah jadi. Wow. Apa? Oh. Oh. Banyak. Banyak. Wow. Banyak. Oh. wow, baiklah semua. Inilah dia. Kita akan masuk. Ha. Oh, lagi sekali ke. Tak guna. Benda tu nampak macam hewan betul. Tak guna betul. Pembuat acuan plastik. Okey, Hermie. Nanti, wow! Hermie! Bagus. Pergi. Pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. tidak. Eh. Hermie, saya dah cakap biskut itu sampah. Monyok kita. Haha, ini baru betul. Cepat Hammy, cepat. Igot lampu cantik tu, itu pun dia, ya betul. Ya betul, ya betul. Itu pun dia, cepat kejar. Mhm, ya betul, ya betul. Tekan butang tutup tupai kecil. Bingo! Okey, langkah kedua. Saya ingat kita dah mati menjelang langkah kedua, jadi ia berjalan dengan hebat. Okey, si cantik. Mulakan tugas. Aduh, harap-harapnya kucing ni betul-betul dungu. Audio! Mulakan! Sepatutnya Buka jadi kucing. Lah, Makan masa lembu. lembu. Masa banyi kucing. Makan kucing tu suka lembu. Tak minta kucing tu suka lembu. Siapa di situ? Awak kucing. Awak kucing. Awak kucing. Ah, uh, uh, masuk saya, saya ni kucing. Ah, uh, miau. Yelah, kucing. Pergi cepat. Shoo! Blah-blah! Blah! Cepat pergi dari sini. Tuan saya tak bagi sisa makanan kepada haiwan tebiar. Haiwan tebiar? Baiklah, awak yang minta. Dapatkan cola tu. Wah, cantik betullah cola awak tu. Boleh saya tengok sekejap tak? Tak tak tak! Jangan letak dekat! Saya tak boleh dekat dengan makhluk yang datang daripada hutan. Ha? Ha? Aisyah! Bawa kotoran awak pergi! Kotoran saya? Hah? Kotoran saya? Alamak, habislah kita kali ini. Okey, cukuplah tu. Saya dah bosan dengan semua yang tengok saya sekali dan terus lari sebab mereka ingat saya ni kotor sangat. Saya ada berita untuk awak tahu. Saya tak bersolek dan berhias untuk dengar bola puff terlebih makan yang Bongkak cakap dia terlalu bagus untuk saya. Saya ada make up di punggung saya lah kawan dan awak mesti tak nak tahu tentang gabus tu. Berhenti! Tak ada siapa yang pernah cakap dengan saya macam tu! Huh? Berani. Saya suka Ya Yakah? Percayalah. Ada banyak lagi yang awak tak tahu. Uh, bola Puff? Baiklah semua, mari kita bergerak. Awak kuat. Esen awak tu terlalu kuat. A Apa maksud ayat awak tu? Ianya mata awak. Mata saya? Ianya bersinar. Bersinar? Hebatnya. Awak tahu, saya rasa inilah masa di mana saya terlupa. Kasih kecil dan kereta itu dapat masuk rumah rumahkah? Jadi, awak ada nama tak? Ya. Ianya nama Parsi untuk saya kucing Parsi. Saya dilahirkan sebagai putra Tigerius Mahmud Syabas. uh mulut penuh nak sebut tu, Boleh tak kalau saya panggil Tiger saja? Oh. Wow. Semua haiwan dah masuk ke rumah. Wow. Wow. Ini memang hebatlah. Oh, <laughs> yeah. Okey, pergi stesen masing-masing. Mari kita bergerak. Yeah, Mari kita lah. pergi. Tak cekam, tak cekam, tak cekam. Tolonglah. Hemi, kurang kacahkah? Lebihkah tapak kaki? Oh, okey. Oh. Memang sakit. Uh. Uh oh. -oh. Niatis ke jawab saya akan datang. Bunyap apa tu? Ah uh, uh, uh. Itu cuma bunyi hati saya. Awak tak dengar ke? Hmm. Uh. Ikut sini, ikut sini. Ha, huh. ha. Huh. Okey, kita selamat. Sambung balik kerja. Ah, nah ni dia. Dah, takak? Ah. Alamak. Ah. Ya, yeah. saya akan berjaya. Ayah saya, muka dia memang betul-betul leper tau. Mm -hmm. Dia terlalu cantik sampai dia susah nak bernafas. Mengagumkan. Dekat dalam, saya ada tempat memanjat multi tingkat dengan permaidani kasar. Mari, saya akan tunggu. Tidak! Tidak! Tak, saya saya belum cerita pasal kidur pasal saya. Bagus! Bagus! Berjalan lancar! Berjalan lancar! Apa benda tu? Itulah yang buat manusia bangun tidur setiap pagi. Mana dia pergi? Tunduk dan jangan bangun! Huh! Apa? Lu, Penny, pergi kat TV tu balik. Heather, perhatikan manusia tu. Iya baiklah, RJ. Tidak, Heather, nanti... Call saya. Dah bergerak-gerak. RJ, gerabat dah penuh. Mari kita keluar. Nanti lu Vincent. Benda ni sekejap ajalah. Vincent! kau mana? Siapa Vincent? Oh, Ben, Vincent biasalah tersasun beruang. Lidah! Uh, uh, bertahan dengan saya. Itu yang saya nak cakap sebenarnya. <laughs> mana ada beruang? Hmm? Oh. Semakin gelap, tubuh, semakin... Uh. Heather? Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Oh, Heather! Ada seekor tikus putih mati di tangga rumah saya! Ayah ingat kamu dah mati. Saya belajar dari yang terbaik, Ayah. Macam itulah anak ayah. Tidak, mari sini sayang. Kita kena cepat, kita tak banyak masa. Apa yang tak kena ni, RJ? Tak ada apa. Jadi mari kita pergi dari sini, kita dah ambil semua yang kita nak. Tak, buka semua. Apa pula maksud awak? Kita ada lebih dari cukup. Hey, dengar ni. Saya ada sikit masa saja untuk bagi gerobak yang penuh makanan tu kepada peruan pembunuh. Kalau hadis <tuh> ni tak ada dalam menu tu, saya akan jadi menunya. Sekarang lepaskan ikut saya. Apa? Lepaskanlah. Hey. Hei! Wow! Hah? Apa? Uh, uh, uh, saya minta maaf. Saya kena pergi. Stella! Stella! Awak nak pergi mana tu? Stella! Ah! Oh, Stella! Oh. Dengar ni. Awak tak salah. Ia takkan berhasil, okey? Sebab saya ni... Uh, oh, uh? ah! Ya, yeah, itu dia. Ah! Maaf sebab awak kena tengok ni. Letopan dia lepaskan! Bau ni tak mengganggu awak ke? Tidak. Wajah ni datang dari bakat kecantikan. Saya tak boleh bau apa apa. Awak tak boleh hidu? Kita ke pintu. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Ah, lari. Cepat, cepat. lari, lari. lari. lari. Ah. Mari berfati. Ah, ah, Lari, lekuk. Lari, arah situ, keluar. Selamat siang, Latilia. Kamu baru aja dihapuskan. Wow, bawa bau busu. Dan itu sebab bawa mereka mereka masuk. Rumah saya! Hey Nancy, <laughs> hentikan cerita awak tu. Mereka akan dihapuskan dengan cepat dan berpergi manusia. Tidak! Tak nak berperih kemanusiaan. Dengan sekejam yang awak boleh! Seronok dapat berurus niaga dengan awak, Puan. Dia akan buat kepada kita, Mak ah, Mak pun tak tahu, sayang Saya tak nak mati, Ayah Terbetul-betul mati Dah, dah, dah, dah, sayang Kita tak kena apa-apa Awak memang betul tentang dia, Vern. Kami sepatutnya dengar Maaflah, ya Tak apa Saya dah agak kita tak boleh percayakan dia Dan saya dah libatkan kita semua Saya patut ikut kerak saya. Wow. Nice, <laughs> saya ini dalam perjalanan ke bawah ini untuk bunuh kamu. Tapi saya berhenti dan saksikan persembahan kamu dan saya kena akui. Betul-betul dekat situ tu. memang sesuatu yang indah. Itu sesuatu yang cukup ganas, cukup licik. Suha diri paling keji yang pernah saya tengok. Arji yang klasik. Kamu ambil makanan dan mereka yang kena tangkap. Kamu teruskan macam ni. Kamu akan jadi sama macam saya. Mempunyai semua yang kamu sentiasa kan? Tapi saya dah pun dapat semua tu. Apa? Mereka tu, kamu ni bergurau ke apa? Kamu sendirian cakap kan? Kamu ni keluarga ke solo dan kekal macam tu. Macam itulah jantan macam kamu dan saya boleh hidup. Iyalah, ada yang akan terluka di dalam proses tu. Sedih, tapi itulah kehidupan. Percayalah, kamu tak peluka mereka. Sebenarnya saya peluka mereka tu. Dan sekarang ni, mereka betul-betul perlukan saya. Jadi saya betul-betul perlukan ni. Oh, okay. huh? Jake! Hah? Memang betul-betul haiwan yang wow. tak guna. Stila, ini berani. tidak kau menyelamat. Saya nak kau semua. Saya akan bagi gas yang kuat sampai cucu awak pun akan busuk nanti. Awak ingat Apa awak dia? Bulu perang? Beruang. Garang? Beruang oh, beruang! beruang. Ah. Wow. Kita tak terkawal. Kami boleh memandu. Semua saja macam Auto Homicide 3. Apa? <SILENCIO> Hei! Bagi saya masuk! Salam butang! Salam butang! Sila pilih destinasi... Apa -apa. Wow! Bawa kami balik! Bawa kami ke kayu kami! Destinasi terakhir dipilih. Buat pusingan you mengikut undang-undang. Ya, baiklah! <SILENCIO> Kita nak dengar cic. Hmm. La la la la la la la la. Nana. Bagi beruang tu jatuh! Senjata apa yang kita ada? Kita ada penukul nama hebat. Tu patut aku rasa. Tu bergerak eh, yes, eh. Hey. Bagi dia masuk, bagi dia masuk. Pendipu bercincin di ekor oh dia. Dia cuma nak bantu kita. Bagi dia masuklah. Selepas apa dia buat kepada kita? Tapi dia datang balik. Dan dia bawa beruang sekali! Ah! Jangan bertekap masa kami memandu! Kami akan pusing balik Benny nanti, okey? Dia yang mulakannya Saya cuma cakap dia cuba nak tolong kita, percayalah Tapi Vern, awak sendiri yang selalu cakap percaya ke deko awak Tapi dia tak bergerak-gerak oh. Kenapa awak tak cakap? Terima hey. kasih! Terima kasih! Como wow. que Mati RJ? Delobus to gon kamu! Como? Cadete! Você que Anda dah sampai. Uh, ah. Ah. sampai ah. Pergi, ah. Mari pergi. Ah. Oh, kejadian antara yang jelas dulu. Uh. Pergi cepat, cepat, cepat. cepat, cepat. cepat. Lari, pergi, pergi, pergi. Malah, malah di. Anak-anak okay. ada? Hand uh, me? Baju yang menakutkan Adik-adik! Ah! Pemotor rumpai, bud! Pemotor rumpai! Tunjukkan diri kamu yang berusaha yang tak guna Duduk saja di hutan tempat kamu semua! Hati-hati! <Sanyebab> awak semua nak berpati ya? Baiklah, mari berpati. Anak-anak! Penny, Lu, hati-hati! Tunggu! Saya dah tak tahan! Bun, bawa semua keluar dari sini! Ha? Saya kata tarik berparti ini! Awak dah gila! Dia akan bunuh awak! Dengar, dia nak kata saya! Awak jaga saja keluarga awak, Ben. Memang itu tujuan saya. Seluruh anak keluarga, mesti ada sesuatu yang kita boleh buat. Dah tak ada masa! Hemi! Huh? Aaaah! Huh? Hey, Vincent! Awak memang betul. Dengan sepadi ni cukup memang tak pernah cukup. I'll okay. Sekarang эми! pergi, pergi, pergi! Ooh! Duwuuuk? Wah.. Oooo Huh? Huh? hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo Pelder, Young <gülüyor> jinis kawan ku. Oh, terima Dan Ben, jangan sekali-kali awak baiki cengkerang ni. <laughs> Baguslah ya bekas santai oh, awak. Bakal balik bagi saya. Mari kita pergi. Kamu akan dihantar ke Gunung Rocky beruang asap. Cik tahu kan yang ia adalah Turbo Depralter? Encik, tolonglah. pembunuh Hewan Perosak ni, Encik. Dia yang jual kepada saya. Ini tak ada kena mengena dengan saya lah. Nanti-nanti, ia laman cik. Nama cik dalam kontrak jadi Cik boleh beritahu kepada Hakim nanti. Tidak. Ia bukan salah saya. Lepaskan saya. Cik. Saya tak boleh kena tangkap. Maafkan saya. Saya presiden untuk pesatan pemilik rumah, tahu tak? Uh, jatuhkan uh. dia sekarang. Uh. Dia nak lari itu. Uh. Oh, cik, kami ada peremput. Tangkapnya. Eh, cik, cik, cik. Cik, ya. cik. Cik, cik. Hey, boleh tolong saya dari sini tak? Oh. Eh, sudah. Cik. Oh, cik, cik. Ah, oh, oh tidak. Tolong cepat. Oh tidak. Tak tak. Tak tak. Oh! Stella! Hey, Stella! Saya di sini Tiger. Oh, Stella. Jadi ini... Adalah hutan luar tu Saya suka sukakannya Mari pergi budak besar Awak akan ikut saya Awak tahu arje, Arjay um, Sekarang bertanya untuk semua Kalau awak cakap semua makanan yang awak cuba kumpul adalah untuk bayar balik beruang yang marah Kami dah tentu akan bagi Betul ke? Inilah Itu yang ahli keluarga akan buat Mereka menjaga satu sama lain Saya tak pernah ada sesuatu macam tu Saya tahu Tapi percayalah Inilah Inilah jalan masuk ke kehidupan yang baik Saya raw oleh bagi tahu saya dari mula lagi. Ya, tapi ia ya, komunikasi yang teruk dan sesuatu yang ada keluarga buat. Jadi apa kata awak? Awak nak jadi sebahagian darinya? Oh, mari sini. Mari sini. Oh. Saya jadi saya tak tahu buat apa ni tapi oh, okey. Selamat datang. Ye. Ooh. Dapat betul-betul kita musim bunga, kan? Nanti sekejap, itu mananya tinggal 267 hari sebelum musim sejuk. Apa kita nak buat untuk dapatkan makanan? Ya, Helmy. Saya dah penuhkan kayu itu. Ah. Ah. Wah, tak sangka ah. betul. Tengoklah, tengoklah! Saya dah jumpa ke saya! Oh. Oh. An idol on a Friday night in a house built safe and sound on Indian burial ground. Shaman, we drive our cars every day to and from work both ways, so we make just enough to pay to drive our cars to work each day. Hey, hey. We're rocking the suburbs. Just one more time We're rocking the suburbs Cause I can't tell which house is mine We're rocking the suburbs Now Repart the shades and face the facts Think I better look and fescue Right across the cul We're the suburbs. From We mommy while daddy credit cards. Itu kawan-kawan adalah objek perhatian dan kasih sayang semua manusia dan mereka menggelakkannya sebuah TV. Hebat betul! Awak tahu, manusia ada keinginan mendalam untuk berhubung dengan dunia sekeliling. Itu memang mengagumkan. Keinginan mereka pun mendalam untuk duduk di pinggung mereka. Menonton TV memenuhi kedua-dua keperluan serentak. Wow, menariknya. Mari anak-anak, masa berkumpul sekolahga depan TV itu. Snack dah ada? Beli satu vokal. Beli satu vokal. Belilah, Wai. Tolonglah beli, Wai. Saya tak jumpa alat kawalan jauh. Hey, Spikey. Kita berlumba. Ada sesiapa nampak alat tu? Ayah, bertendanglah. Saya boleh buat macam TV. Saya rasa hari inilah kita akan tahu sama ada bayi itu memang istimewa atau seksen tu makhluk asing. Kamu macam tak dalam startup 2? Genesis di tangan enterprise tapi ada rancangan sempurna untuk cerita-cerita Arkidopa yang boleh diperbaharui. Wah, itu memang terperinci. Saya tengoklah team mereka buat tinjauan balik ialah entahlah. Si so, siapa nak gulu-gulu getah? Boleh juga bagi saya satu. Hebatki bagi dekat lu. Hmm, rasulah ni. Ayam apa? Kamu jangan ambil lah. Ini memang makanan yang sempurna. Biskut tanpa lemak. Lebih baik makan tanah aja. Saya dah makan tanah. Saya tak suka tanah. Rasa macam tanah aja. Cerita dah nak mula. Suburbs Everything we need yeah. is here yeah. We're rocking yeah. the suburbs was my first ever feeling That's how it's been all around me I'm all lost in the supermarket I can no longer shop happily I came in here for a special offer A guaranteed personality I'm all tuned in, I see all the programs I save coupons from packages of tea i've got my giant hit discotech album i empty a bottle and feel a bit free kids in the holes and pipes in the walls make me noises for company long distance callers make long distance calls and the silence makes me lonely i'm lost in the supermarket i can't longer shop happily i came in here for a special offer I can't see personality oh, yeah. I'm all lost in the supermarket oh, yeah. I can't hold your shot happily oh, yeah. I gave it in but special in the supermarket i <tose> Kenapa <laughs> Macam hati climax saja ni. Tidak!